İmam Ahmed rahimehullah, avoq ehli sünnə və cəman əqidəsini Allah təala qəza və qədərinə danışdı. Ürək 13-cü qayda: "Əl-Qur'anu kəlamullah və leysə bi-məxluq." Və layaduf an yəqula leysə bi-məxluq. Qalə "Fə inna kəlamullah leysə bi-bə'in minhu və leysə minhu şey'un məxluq." Və iyaka və O və o qəfədə fihi fa qala la adri makhluq um laysa bi makhluq w inma huwa kalamullah fa hada sahibi bid'a misl hada qala huwa makhluq w inma huwa kalamullah w laysa bi makhluq kullu şey rahmehullah al-sunan al-jama'i idesin beyan lirina və toxunur quran məsələlərinə yəni Qur Allahın kalamı da Rasul s.a.q. sahabiləri hamısı mütəfiq edirlər ki, Quran Allahın kəlamıdır. Və Allah s.ə.q. danışandır sifətlərindən biri, mütəkəllim. Bu, Allah t.ə.q. sifətlərindən biridir. Allah t.ə.q. danışandır. Allah t.ə.q. danışır, nə istəyir və nə vaxt istəyir. Və O da sələf məzhəbidir. Yəni budur. Sələf məzhəbi odur ki, Allah Taala danışan və mutakəllimdir, sifətlərindən biri. Və sələfün arasında ixtilaf olmuyor bu barədə. Ki Allah Quran Allahın kəlamıdır. Hətta Cədi ibn Dirham zuhur etməyincə. Və Cədi ibn Dirham gəlir. Və bu fikri yarad ki, Quran Allahın kəlamı deyil. Quran məxluqdur. Demədi Allahın kelamı, dedi Quran məxluqdir Bu fikir ən birinci cadibidir Həm, yəni başlayır Yəni izhar edir Və elə zəni etdi ki Allah-u Teala Musanı danışdırmayıb Bəs ayı var axı Və allah Musa təqlimə Allah-u Musana danışdı Lakin bu zəni etdi ki Bəs Allah-u Teala Musanı dindirmədi Və bu da təxminən 200-cü illərdə baş verir Rücad ibn-i Dirhan Zilat əhli Və sonra Xalid bin Abdullah Qasari Rahimahullah xalifeyi Vəsitin xalifəsi əmiri Qürban bayram olur Və çıxır bayram namazı qarandan sonra Xütbə verir Çünki xütbə bayram namazından sonra Və deyir ki, inşallah Xütbə əhərində ki İndi gədim hamımız evimizə, qurbanlarınızı keçirin, kimi qurbana var, mənə də qurbanım var. Cad ibn-i Düşün minbərdən aşağıdə, minbəyi yanında başını keçir. Minbəyi yanında. Düzdür, meçid barə nazarib çöldə qılınırdı ya. Ha. Cad ibn-i Dirhəm. Xalid. Ha. Xalid ibn Abdullah Qəsəri. Əmir idi, Bastın əmri İraqda. Düşür minbərdən aşağıya Deyir ki, indi bu da mənə qurbanımdır Bismillahirrahmanirrahim Allah akbar Kibilək düzdür, şərtdə öldü Kəsir on başın Çünki bidətçi idi Fikir yayırdı, pis fikir Müsləmin arasında şər yayırdı İxtilaf edirdi Onu yara e, Xilaf olmaq şərdir Xilaf olmaq şərdir daimə xüsusən ayə xilaf, ə. xilaf ayər dünya mələnzada görədsə, şan şöhrətə görədsə. və s. o xilaf la məsibətdir. haqqa xilaf olmaq olar. haqqa xilaf qolxulur. oya e məsələn görsən hətta sahabelər peyğəmbər sallallahu sonra bəzi məsələlərdə ixtihad edirdlər. O da mələdə öldür ki, İbn Abbas deyir, hamı mütəfiq edir, yox, baxırlar dəlilə, subuta. Görürsən, İbn Abbas nələdən razılaşmırdırlar. Mələdə bədim məsədə ondan lakin bu qıssı olub, düzdür, əqidədə olmayıb belə məsələlər. Sabələrin arasında əqidədə ixtilaf yox idi, bunun bilginə. Sabələrin arasında ola bilərdi ixtilaf, fikhi, bu azdır, bir dənə ixtilaf var idi siyasi, o da ki, İslam dövləti böyüdü, İslam dövlətinin düşmənlərə çox idi və istəyirdilər daima çaxnaşma yaratsınlar içərdə Onlar da işləyirdilər Çünki o Cəməl döyüşü, Safin, Nəhavənd Kərbala və s. Bunlar hamısı helə belə olmadı Burada düşmənlərin dəliləri var idi və s. Aydın da, sahabinə hansıda ixtilaf var idi əsasən siyasi ixtilaf Əqidədə ixtilaf yox idi Amma Etraf edirdi ki, Allah tala səmadadır Hamı deyirdi ki, Allah Quran, Allah'ın kəlamıdır Hamı deyirdi ki, biz Allah'ın sıfətlərin necə gəlib, o cür qəbul edirik Tərif etməyirdilər, başqa məna vermirməyirdilər Bu, sahabilər idi Lakin, misibət olunur ki, xilaf əgər şər olur, əgər dünya malınatsa Şanşorət, və s. Maraqlar, və s. Bu, pis şeydir. Və kim, vəllahi, yoxdursa, başqa şey istəyirsə haqqla, o nail olub-inməyəcək Bu sənə tarixdə var Tarixdə göstərir, vəllahi O, e, müsəlman gələk xilaf olmasın Cəmaata, haqqa Ayrındır Yəni, dünya maraqları Şəxsi maraqları gələk dəvətdən üstün olmamalı sən Ən birinci dəvətin maraqlarını görməlisən Yəni, sənin dəvət maraqları sənin öz maraqlarından üstün olmalıdır. Dünya maraqlarından üstün olmalıdır. Olub, heç vaxt keçmə bunu. Keçsən isə körandı. Sənin dəvətin də körandı hər şey. Onun qədər, məsələn, görürsən, dedir, uşaq-uşaqlar çıxıb, deyib, mən şəhid olmaq istəyirəm. Bu, yaxşı şeydir, şəhid olmaq. Ham, məl bir müsəlmanın niyyətində şəhid olmaq lazımdır, olmalıdır. Lakin düzgün başa düşmürəm. Şahid olmaq istəyir, indi bilmir. İstir alanı qızışdırsın. Alan qızışdırsın. Başlasın atışma. Firləşmir, qadın, uşaq, qoca, vəziyyət və s. İstir özü müharibə istəyir. Öz istir mərhubətdə olsun. 10 nəfərdi. Məsələn, hə, ha, marağı başladı. Bunlar qızışdırdılar alanı. On 10 nəfərdi. Onu da öldürdü. Hamısı Sonra Sonra da elbəttə o qarşı tərəf girecək Nə istirəliyəcək Bu Bələ olmaz, üzgündür Bələ xeyr istəməzlər Bələ xeyr istəyərlər Bu xeyr olmadı, bu şər oldu Lakin olan bilmirlərdi Bələ şeylərə Çünki Adam fitnə bilmir Nedir? Fitnə olandan sonra başa düşür Ola adamlar onda da başa düşmür Artıq xəst edir, laf xəst edir, həddini artıq Lakin el məhli Ola bilir bu söhbətdə artıq nəyə getirib çıxardı Nəyə getirib çıxardı bilə Onun görə Adi dünya məsələləndi də Görürsən, birdən biri söhbət iləyir Görürsən, bu söhbət yaxşı söhbətdə Haradan bilirsən Görürsən, biri eləyir, uşaqdır, uşaqdır, eləyir Gedir bu söhbətə, lakin ağlı adam gedmir Belə ki, bu söhbətdən Söyət düzgün də öləsən hə Görürsən, başlı dəyəndə, onda başa düşür A, Belə din də belədir Dini lap dəhşətdir din Dini məsələlərə lap dəhşətdir Onun yələ, insan heç vaxt Öz şəxsi maraq var Sən şəhid olmaqsın, ol günə, niyyətində olsun İndi olmasa belə bir şey Eşt, işte, amma niyyətində varsın İnşallah Allah-u Teala sənə salam verəcək şəhadət salabi Qalaq ki, o ki Sən şəhid olmaqsın, sən aranı qızışdır Sən kəbərsində Allah bilir, külləy dəyəndə bəlkə min, min dənə niyyət dəyişəcək və məhsulə düşəndə. Sən cəmatə fikirləşməlisən. Dəvəti. Sən dəvətin mənalarını onda öz qoydun birinci, ikinci plana, sən öz mənalarını üstün etdin. Hətta bu məsələdə, nəinki pul məsələlərində şan şöhrət və sairə. Həttələ belə sən İslamı bir məsələ istəyirsən, lakin dəvətə baxmırsan. Aydındır Onun qələ <gülüyor> rəsul sağlısıq fikir və sən dəvəti Mərhəllə var idi Sirri dəvət Necə sirridir Cüvət, üç şeylə açıq-aşıq Həməsini öldürərdilər İnsan nə işlə qalmazdır dəvət, sonra dəvətin yolları var idi Getdi, getdi, getdi Həməsindən vəziyyətə baxmalıdır müsəlman Ayələr vəziyyətlə nazır olurdu Ayələr Allah, taala O səhələn nazırıq vədə Quranı Bu götürür Mədini ayəsinin, hans ki, Rasul və ətrafı da Əbu Bakır, Omar, Osman Ali. Bu vaxtda ayə nazıl olub, siz əsr müsəlimansınız, siz qalib yələcəksiniz. Götürür bu ayəni, indi Əhməd Əgə, ətrafı da bilinmir kimdir. Deyir, baba ayə, ayəni tətbiq iləmək lazımdır. Allahu əkman. Allah-u əkbar avam Ona görə Düzgün başa düşmək lazımdır Qoyaləri, hədisləri Sələfin minhəcəni uyğun Heç kəsələflərə həllə şey deməyib o Bəzi üçdən nəfər Özdan göstərəyəsir müsələm onlardır Həmçinin maraq Davət maraqı Səni bir maraqından üstün olmalıdır Aydındır Ona görə İmam Əhməd rəximəkullah Baxmayaraq Əmir sahibi küfr elirdi və yayırdı ki, Quran məxluqdur. İmam Əhməd cədidlər dedilər ki, çıxaq ona qarşı. Dedi yo çıxmayın, çünki çıxmaq Əmirə qarşı çıxmaq şərdir. Xeyr yoxdur. Hamsində həmişə bu Əmirə sahib çıxmaq, yəni Kərlə söhbətdə həmişə görürsə ətrafı adamı çoxalır. Çünki artıq dünya söhbəti gedir, ixtlas gedir. Allah son olmur artıq. Bir idi ki, "Amma mən də başını olaram." Bir idi ki, "İstifadə eləm mən də bundan." Bəlkə məni də xəstəxanaya qoydu. Bilsən, ixtilas olmur. Kirislə şərtə ixtilas yoxdur. Ay, rəsul sağ olsam. Bu işiklər yandı. Ay, bəsdir, bəsdir, bəsdir. Bəsdir, va, bəki məsinə bu dəvəti yaydın. Abi Cəhad və Said, diləmə. Abu bizim Bütlərimizdə nə işə var? Adam az gəlir. Biz də bununla dolanırıq. Oradan dələ idi. Hələ dedilər ona. Çünki məhkəm başqa gəlir yeri yox idi. Ancaq bütlər vasitəsilə qazanırdılar. Ləvə bəhsdir, də bu? Allah həbirləyə yaydın. Rəsul səhələ səhəminə dedi. Həmçə, təkil verədilər, pul təkilfə edilər, hər şey. Ləvə sən sən kristolə verək. Bəlkə də Watch so rəssadlıq istənilə bilər. Baxmara oz istəsəydi bəlkə avucun yanını görsənaz idi. Adam xoğulaca idi. Ən hə, ixtlas gələcəkdi axı. Ona cəmaətdəki ixtlas olmasın. Və ya, düzgün əsasda qurulmasa o cəmaət də öləsən. Ona susansa hə, lazım de, mən belə şeylə istəmirəm. Mən istəmirəm siz Allahın şəhri qoşmuyasınız. Bura görə gəlmişəm. Bu təəvət budur. Onlar yazığıdla ola. Dualın olasin. Bolan düz birinci ağıl istəyin. Çoxsunda ağıl ağıl ağıl. Çünki ağılsa belə şeylə girişməz, belə şey danışmaz. Aydındır? Hə, deməli xalid ibn Abdullah Qasri rahimehullah kəstib onun başını cədi dirhamın qurban bayramında. Elhamdülillah. Və bu cəh de, bu mürtəd de bu fikri beyan ibn-i götürür. Bəyan ibn-i Səmiğan, Cəad ibn-i Dirhəm, ki Kur'an Al məhlukdur, Allah'ın kəlamı döyün, bu fikri götürür, deməli cümlə, beyan ibn-i Səmiğan et-təmimi, ondan götürür. Bəyaniyyə firqəsinin batçısı, hansı ki, axırda Peyğəmbər özünü eylənləyir. Maşallah, bu Xalidi bin Abdullah qasəri, bunu da başın keçir. <gülüyor> Yaximəkullah, zəlat əhlindən görürsən, necə barz apardırlar. İndi zəlat əhlindən danışma olmur və ya bidət əhlindən danışma Bidət əhli olub, əhl-ü sələflənin Sələflər, alimləri olub, bir də çıklər. Münaffiklər və s. Allahu əkvar. Seyyid kütübdan danışma olmaz. Seyyid kütüb təriflirlər. Və sələfi heç vaxt seyyid kütüb tərifləməz. Zabaşı sələfi deyər, Allah rəhmətləsin ona, rahimə Allah. Rahimə Allah mənası, yəni Allah rəhmətləsin. Zabaşı deyər, rahimə Allah, Allah ona rəhmətləsin. Lakin, cahil olub yəni nə civarıdır cahil. Bəzi məsələlərdə cahil o. Xüsusən o məsələlərə ki, girişib o məsələdə cahil olub. Bəzən də onu da təfsirdə kitablandı, bəzi kitabında müsibətlər yazılıb ki, peyğəmbərlə, izali sahabələrlə sayılırlar. Lə iləhə illəhə düşgün şərhləmir. Lə iləhə, qaldı ki başqası elə. Şeyx Qutb ölə bilər Nədir, nədir? Fikirlərlə biraz uyğundur. Allahu əkbar. Yox, zəlavə təhlindən danışma lazımdır, bidət əhlini bəyan eləmək lazımdır. O, sir ala nübələdə bir var, birin ravi deyir, təhlifliyir. Bələ idi, bələ idi, təqvə əhli və s. və s. Zəhbi deyir ki, sonra axırda, deyir, subhanallah, lakin bidətçidir, qeyd eləmədi. Zəhbi, Sir ala nübələdə deyir ki, lakin bidətçidir, qeyd eləmədi bunu. A, və sən bunu qeyd eləmək lazımdır. A, bidət əhlini qeyd eləmək, Bu təyənləmə də olmamalıdır. Ya, bu şəxsi, şəxsi qələcəyə görə və sairə, anasa reytinqzad, belə-belə şeylərindən, şah şeylə candır şey olmamalıdır. Dinə yol olmalıdı ki, a, cəmat, bu belə fikirləşir. Və bunun yolu budur. Ehtiyatlı ol. Zir bu dindir. Din oyuncaq deyil. Və Allah təala səndən soruşur. Niyə çün bəyənləmədin? Məsuliyyətdir. Və hərdən də görürsən, bəyan edir, başqa şeylə danışdırlar. Yusuf pahıllıq, nə ölümdü nə ölümdür və s. Allahın ölkünə hüküm verməyir, qorxur, kimi ənsə qorxur, kimi ənsə tabidir, kim dedi və s. Allah zalımları lənətlisin, çünki zülümdür. Səni, eğer birinə böyükdən atsansa, böyükdən qıybətdən də pisdir. Sən kimdən qıybətliysən, ona zül və təsəvvlə, yalan və s. Və <coughs> bu da bəyaniyə firqəsinin başlarından edir bu da cadibini dirhəm bundan götürür bəyani bir nisəm anla və sonra axırda bu da peyğəmbərli ilan edir çünki sən günah günah getirir bidət bidət getirir o belə əgə gördüm biri çaşdı getdi qutardı o salamat yoludur tövbə elədi elədi eləmədik getdi o və lappis deşəcək Ə sabah belə, sabah sabah axırda axırda indi peyğəmbər də deməsə, deyirəm mən məsələn dəhşətəm. Özünə baxsəyisə şey, o, zəhər, o da belədir. Ha belədir, bu yol belədir. Axırda gətirib fikirləşsə, sən dəhşətsən. Nə en çox bilənə, nə sayır. Tamsa bu yol bu cür yola düşməyin. Yollardır. Bu o, nəticə məbuddur, vallahi. Və sonra, deməli, başın kesəndən sonra, Rəxmiyyət Allah, yəni, əmirdən, Xalib bin Abdullahdan, qəsərdən, sonra çaramaqı çəkir onu. İraqda yenə. Hələ, bu, İraq şər torpaqıdır da. Xeyr yoxdur orada. Valla, xeyr olub, az olub. Tüm zəlalət İraqdan çıxıb. Ha, Peyğəmbər səhəsi deyib ki, ə, şərqdən gələcək şərq. Və İraq zad o tərəflərə göstərir. İran çıxıb. Həmçin daxildir <gülüyor> Lakin İraq Irak, İslamı Iraqdan şəhər İrandan çox olub Çünki <coughs> Çünki İran əhlüsünün əvəlcə Mərkəz olub qabaq İran ha pa? İslam aləminin 70%-i fars olub İslam aləminin alimləri Buxari farsdır Müslim, Nisa burdan, İranlər də mısın? Tebalani, Zəhəbi, yox, Zəhəbi tükməni idi, ibn-i dedi kürdi idi, Şafii Ərəb, Bəqavi, sonra Nasa'i, İbn-i Tirmizi, Kutub-ı yoxdur bu, 6 kitab hədisi, həmsi farslar, həmsi İranlər, Ərlüsünə merkezi idi qabaq. Vaçin Şari ise çox İraqdan gəlib. Kufə, Basra, Basra. Buxara özbəydə öldü yo. Olmadı da. Orda şəhər. Yo, Buxara alə var idi. Buxara. İbnə Kəym Ərəb idi. İbnə idi. Əhməd idi. Abayəf fars idi. Malik, Şafi, Əhməd isə Ərəb idi, təmiz Ərəblərdir, təmiz. Bir səal var, qədəşəm. Mələk irsi, insanın irsi atasından, anasından, sütbək ilə o irsi məsələdir. Yəni, o adamın özünə lakşəyir. Sonra bu Cədi binə dirhəm yox idi, bu dirham dinar. Bundan daha götürür Cəhmi binə Səhvam. Cəhmi binə Səhvam. Tirmizi Yəni, Tirmizi yox ha Tirmizi şəhərin adıdır O da Tirmizdəndir buna məqaləyə götürür ki, Quran məxluqdir O başlayır Bu silsilə gedir Silsilə Bu bundan sonra götürür bu fikri Və bu siləyi bundan götürür Və əsas firqələrin içində Əsas firqələrin içində bu saat. Deyənlər ki, Qur'an məxluqdir, Cəhmiyyədir. Bir də müətəz elə. Həni, Cəhmiyyə. Cəhmiyyə ibn Safvanın adına Cəhmiyyə. Onlar deyirlər ki, Qur'an Allahın kəlamı deyil, Qur'an məxluqdir. Əşarilər də baxmayaraq desələrdir ki, Qur'an Allahın kəlamıdır, qalak ki, yenə fərqlənirlər. Deyirlər ki, Allah talad danışıb, Və lakin səssiz, bir də hərifsiz Onda biz deyirik, Musa nə onda nə işitdir Musa? Əgər səs yox idiysa Deyir, yox Qabla belə cavab Fükürləşiblər və qarara gələ bilədir və yox Allah taala səsi yaratdı ağacda Deyir, ağac danışdı O Musa ki, gəlir Deyir, məsələ, ayaqlarımı çıxardı Sən müqəddəs yerdəsən? Taha, ha, Taha surasında. Deyir ki, da ağac danışdı, yəni Allah-u Teala o səsi yarattı ağacda. O da bizdə deyirik, ağac dedi ki, mən səhərəbbinəm. Ağac dedi, mən səhərəbbinəm, mən səcdəllə və sələ. Ağac dedi ki, at asanı, və nə? Bu nə <gülüyor> Ona görə, əşarilər də baxmayaraq, deyir Qur'an Allahın kelamıdır, və lakin fərqlənir də əhl və cəman adam, ki, Allah-u Teala danışıb, səssiz və həlfsiz. Səssiz və həlfsiz. Və lakin səhib budur ki, nə deyə Allahın kelamında, Allah-u Teala, Qur'an Allahın kelamıdır və nə vaxt istəyir, danışır və necə istəyir. Və danışmağı da səs və hərifdən ibarətdir Aleyhisselam Və danışmağı da səs və hərifdən ibarətdir Aydındır Lakin təbii ki, özünü layiq olan Biz oxşatmırıq Və möhtəzilər də kimlərdən götürürlər bu fikri? Hə? Möhtəzilər götürürlər Cəhmiyyədən Cəhmiyyə birinci ola baxıq Cəhmiyyədə götürüb Cəad ibn-i Dirhəmdən Cəad ibn-i Dirhəmdə kundan götürüb? Yahudilərdən Qaydın bir Çünki Yahudilər belə deyirlər O ilə iləm əhli Seleflər Yazıblar, kitablar Bu fikrin xəta olmasın Ayrıca kitablar yazırlar bu barədə vələddiriblər cəxmiyyələr, möhtəzirlərə, hətta əşarilərə. Biz dedik ki, baxmayaraq Allahın kəlamını ispat edirlər, aydındır, lakin təbul edirlər, biraz. sansı ki, o təbul də düzgün deyil. Sonra burada cəxmiyyələr və əşarilər bir dənə... Allahın kəlamını inkar etmirlər Həm üçün Allahın qalanı başqa sifətlərini də inkar edirlər Elə deyir və müətəzilər Allah atalanı bütün sifətlərini inkar edirlər Və deyəndə ki bəs Allah atala deyirək, Musa danışdı Allahla Allah Musa ilə danışdı daha doğrusu Deyirlər ki, Allah atala xəlq elədi Xəlq eləyirdi kəlamı Onun döyüldü Xəlq eləyirdi O bu cür burada belə intisar kitabıdır: "Fırrədu al-Mutaizilə və al-Qadaliyə li'l-Əşrār". E, Yahya ibn Əbi al-Xeyr İmrani Yaməndə Şafilənin biri olub. 558-ci ildə başa ağdədə istöldü, yəni lakin şeyx də şey yoxdur ki, məsum insan yoxdur, məsələn, bəzi şeylərdir burada Quranda. Hansı ki bəzi şeylərdə düzgün məsələ ibarə edin. məsələn deyib ki məsələn fikir ver, bu məsələdə danışıb Allahın kəlamı var Allahın kəlamı deyil Qurandır Quranda Allahın kəlamı məsələn bu fikir necə bələ demək bir az burada elə çıxır ki ancaq Allahın kəlamı Qurandır ancaq Allah talıq Quran danışıb bu cür deyilmək düzgündür deyil. demək ki Quranda Allahın kəlamı Düzdür, Quran Allahın kəlamıdır ki Quran xasdır başqa Allahın kəlamı bundan bitmir Və bələ məsələn bu cür bu cür məsələn şeylər var mühələ məsələr, və bələ umumənə, elhamdüləşiq yazıb əhlüsünə və əgələsin Və dəlillər ki, Allah-u Teala'nın kəlamıdır Qur'an Ən birinci Nisa suresi 164-cü ayə Allah əsbələnə buyur ki وَكَلَّمَ اللّٰهُ Musa تَكْلِيمًا Allah Musa ilə danışdı və burada təəkid edir, ha, demir Və kəlləmə Allah Musa Allah Musa'na danışdı, deyir ki Və kəlləmə Allah Musa, təklimə yəni danışdı təəkid edir yani, bu daha da danışmalı təəkidləşdirir yənginləşdirir yəni yani, fıratmaya yer qoymur ha? Ha, böyle, Nisa 160-dur ikinci dəlillərdə Allah Taala İbrahim Aleyhisselam'a xəbər verməsi o vaxt ki bütləri dağıtdı. Çünki İbrahim Aleyhisselam Vəhhabi idi. Əbəcməsinə yananlardan idi. Ha, yəni dağıtdı bütləri. Və deyir ki, "Ey cəmaət, bu bütlərdən istəməyin." E, və burada bir dənə İbrahim Aleyhisselam bir də söz deyir. E, Bəli, ayə yazılır ki, Ənbiya surəsi 6-3-dən 6-6 yazan Tərcümə yoxdur, hə? O taqda qalmış, tamam Sən qətirdin, oxuyan onu Allah subhanətına buyur ki Fəsəlühüm inkanu yantıquna fəracağu ilə anfusihim Fəsəlühüm inkanu yantıquna fəracağu ilə anfusihim Fəmə qalə İbrahəm Fəqalə bədəhəm ləbəz Fəqaləu inəkum Əklu raca'u, raca'u, raca'u ilə əmrihime lə'abəl bilşirkə fəqal ələhu, ləqad əlimtə annəhu, ləqad əlimtə mə həuləyi yantıqun. Burada İbrahim aleyhisselam deyir ki, eğer olasın Rabblərini sizə danışsın. <gülüyor> yani İbrahim Peygamber edir. Eğer Allah danışabilmezse, İbrahim aleyhisselamə deməl bu çır. Və Allah danışa bilər, danışıb. Kəlamı var Allahın. Və Allahınla İbrahim danışırdı. Necə Musa ilə danışırdı? Hə, necə Musa ilə danışıb. Düzdür. Allah bilir, Musa ilə vasitəsiz danışdı, mələksiz. Hə, oranın mələklərini danışırdı. Amma bilmirik, mələksiz danışıb. Onda, bax, bəlkə üstündə nəsi qoymuşam. Bəlkə də kitabxananın içindədir. Kitabxananın içindədir. Həə. Am İbrahimin mələksiz danışdığını bilmirik. Yə, Musa, mələk? Musa ilə. mələksiz danışır. Bizim peyğəmbərlərlə mələksiz danışır. Am başqa peyğəmbərlərlə bilmirik. Am -mələk, mələksiz danışır. Bir neçə dəfə mələksiz danışma. Yə, yə, Mirac yəni. Ilə... Adamla. Adamla Allah bilir. Bilmirik. Zahirən mələksiz danışmalıdır bəzi vaxtlar. Xüsusən cənnətdə olan vaxtı. Am Allah bilir, bilmirik. Dəlil yoxdur, qeyb məsələdir. Ona deyən məli ruhla və cəsədi bizim yəni ki öz götməsini onlar çox vaxt görürsən ki bəziləri daha da çox Yox, meraj meraj ruhla və cəsədnə oldu. Sayı budur. İkisi ilə. Düzdür, bəzilərində ruh getdi və sayra meraj oldu ruhla. Öz də oyaq vaxtı. Hətta bəzilərində yuxuda olub. Və yuxuda olmayıb. Dəlil odur ki yuxuda olsaydı bu cəhəl tən eləməzdidir. Bu deyil, demək olar. Çünki tən, üçün, bəli, tən başladı? ten başladı ki, oyağ vaxtı getti. Yuhuda olsaydı, diyar da, ha bucağıyla ben de uçurmuşam, hatta vineriye gelmişim ben. Aydın, yuhuda adam uçur bile. Farki ten ne için ederdiler, oyağ idi. Oyağ idi, onu göre. Ve burada da İbrahim Aleyhisselam ikinci değerlerden deyir ki, eğer Rabbimiz ise koydu danışsın, soruşun ondan danışsın. Onu gösterir ki, aydın be, Allah danışa bilər. Çünki İbrahim Aleyhisselam deyir ki, əgər şey edirsək, o danışsın, soruşun Bu da yəni şeyx gətirir Həmçinin dəlillərdən Dəlillərdən odur ki, bu ayələrin gəlişi Əgər Allah-u Teala danışmazsa Cebrail kimin sözlərin gətirirdi onda? Yoxsa Cebrail nəsə üstündə qoyurdu? Yoxsa mənasını deyirdi? Əgər deyək ki, danışmır, deməli, laldır. Bu, lal sifət də eyibdir. Eyib sifətlərindəndir. Kamil, naqis sifətlərində, naqis deyil. Xüsusən də Allahdan. O ne, Allahın kəlamını inkar eləmək, naqis sifətlərində verməkdir. Ayrındır. Və Allah sifətlərindəndir ki, danışandır. Və allah danışır, necə istəyir, danışır. Necə istəyir və nə vaxt istəyir. Səhbət danışıqı da nədən ibarətdir? Səs və hərifdən Şey bu səhiq söhbətdir Quran-ı kərimi birinci səmələ nazil olub Sonra Bəli, bəli, güclürə idi o ki, Quran birinci nəfə nazil olub kamil Loh-ül-məhfüza hə, Oradan 23 il ərzində yavaş-yavaş nazil olub Səhbət hə, danışıq bəli, bəli hə, Məsələn, həmçinin biz dedik ki, Allah-u Teala nə vaxt danışır? Həmçinin dəllərdən yaza bilərsiniz Musa ilə danışmağı Allahın kelamını ispat eləmək üçün Həmçinin Musa ilə danışmağı Həmçinin Cəhənnəmə deməyi Cəhənnəm ilə danışmağı Deyir ki, cəhənnəm Yəvmə nəqulü lü cəhənnəmə həlim tələti Və təqulü həl min məzid Cəhənnəmə deyəcək Doldunmı? Dəstdir, cəhənnəm ilə Hələ bu Hələ bu, barmanın adı girecək adama. Həmsinin Allah-ı Allah'ın cənnətə kelamı danışmağı. Fəhəyir ki, səlamun qavlə min Rabbilə rəhim. Cə cənnətlə danışmağı. Həmsinin İsa ilə danışmağı. Və id qalə Allah, ya İsa. Allah İsa ilə dedi, İbni Məryəm, Məryəm oğlu İsa ilə. Ə-əntə Sən dedin, insan bu sözü ki, sən Allah'ın oğlusan. Həmçinin Allah-u Teala'nın əmri ki... Bütün burada ayələyəmsən qeydiləməyiblər. Aydındır. İnşallah yalmazsanın genə dəstə qeydləyəmənsin. Vələ qafda var, keçir bular. Sonra... Salamın qovlan min Rabbin rahim. Bu deyəsən? Yasin də də. Və mütəzuliyom və eyyuhəli məcrimon. Ba bələ. Haa. Deməli, bələ. Aydındır. Həmsinin Allah-u Teala'nın əmri ki, hər şeyi xərq eləməyi, Allah-u bir şey əmr edir, deyir kun və o da olur fəyəkun. Allah-u Teala'nın kelamıdır, anısı. Yəni, bu Allah-u Teala danışmır. Aydındır. Amma sünnətdən isə dəlillər, sünnətdən dəlillər də çoxdur. Və məsələn, Adi i̇bn Hatimin rüayətində, Dəyir ki, Peygamber səhəsən deyir ki, mə minkum min ahad illə səyükəllimuhu rabbuhu, leysə beynəhu və beynəhu tərcümət. <gülüyor> peygamber səhəsən deyir ki, Allah-u Teala hərbimiz danışacaq ayrıza ayrıza ve arada tərcüməsə olmayacaq. Adi bin Hatim'in rivayətindədir. Muslim rivayətidir, muslim. Sonra başqa edir işte, ki, Abisadil al-Hudun rivayətində. Diyir ki, inna allaha yakulu ilə ahlil jənna allah Teala cənnət əhlilə diyecəy Tanışma Ya ahlil jənna, ey jənət əhlil Fəyəkulunə labbəyəkə və ve səadəyəkə vəl-khəyru fiyyədik Fəyəkul hər rədiyitum Diyəcələ, ya Rabbi, biz sən qastəy Hazırıqsən, bütün xəyir sənə elindədir allah Teala dəyəcək ki, razıqsuzmə indi Hər rədiyitum Bu hər Təvhid kitabında Həmçin sələflər də İmam Əhməd və qeyirləri Mesələn, İmam Əhməd Cəhmiyyəyə cəhmiyyə, cəhmiyyə redd edilir Raddələ Cəhmiyyəyə, İmam Əhmədə kitab O da deyir ki, raximəhullah Nəqulu innə Allaha deyirik ki Yəni, rəsliməməcəmə Deyirik ki, innə Allaha ləm yazan mütəqəllimən İdəşəə Allah-u Teala nə vaxts deyir Danışmıyıb Ki, daha dan Nə vaxt istəyir danışandır, bu sifətlərindən biridir. Həmçinin burada sələf hamısı mütəfiqdir ki, Allah-u danışır öz istəyinə qüdrəti ilə. Dəşir, dəşir, nə vaxt danışır, nə vaxt istəyir, ne istəyir danışır. Və sələf mütəfiqdir ki, Əl-i Sunamacıma Allah-u danışır öz istəyinə qüdrəti ilə və onun danışmağı məxluq deyil biz də biz də aşırırıq məxluq deyil. Ya, bu şeyx rahmehullah İmam Əhməd Əhlüsünnə cemaatının bu məsələdə mövqeyini bildirir ki, bu da mühüm məsələlərdən biridir, sünnənin əsaslarından biridir. Ayda inşallah doktoruşa qəbul edir. Gəlirə gedir. Kim? O hansı deyər ki, bu məxluqdur. sonra qayıdıram İmam Əhməd. Sabit olur İmam Əhməd, yani İmam Əhmədə kömək Allah Sabit olur İmam Allah da onu köməkliyir. Allah çünki Şalbani diye bir dənə ayı var, o gereği şuar olsun, qızlar filan yazılsın, hemşi gözün qabandı qoy. Dəyir ki, ay var, İntan surullaha yansurkum. Eğer siz Allah'a köməklesiniz, Allah'ın da size köməkliyir. Hırda da var yaşıq. Məhəməd yetti. Məhəməd yetti, sallallahu aleyhi və sələm. Şəhəm təhərkilindir ki, o məhəmədə geç, hakiməl. Ha, ha, diller, ha, dillər ha. Dillər ha. Ki, i̇ndi biz inşallah saytımızda bu qoyucuq Yəni ki, məsələn ə, O xavar işlər Çünki xavar işlər, o vaxt cihat şeyi yayırlar cihat da öyle, müharibə fitnə Və ki, cihad don geyindir bilərdir, istifadə edil bilər. Və görürsən Alınmayanda Nə inirlər? Alınmayanda başqa yol alatırlar ki, bu cihada gətirsinlər Fitnəyə, fəsada Cihad da öyle aslında. Başlayırlar küfür məsələsini şişirtməyə, Allah'ın hökmü. Bu məqsəd nə olur? Hakimi kafir saymaq. Gətirirsen bu fikri doldurur beynini ki, asili küfürdür, küfür, küfür, küfür. Allah'ın hökmü, hökmə Allah. Sonra ikinci mərhələ görürsən, deməli, əgər hökmə Allah, kim hökm vermirsə, kafirdir. Bax, hakim deməli, kafirdir. Allah'ın hökmü, hökm vermir. İkinci mərhələ. Üçinci mərhələ gəlir nə? Deməli, kafirdisə, hakimə qarşı çıxma lazımdır. Tab-olma olma, olma. tab olma, olmaz. Tab-olma olmaz. Çıkinə kafirdir, tab-olma olmaz. Dördüncü mərhələ, gəlir ki, əgər belə çı gəlin, çıxanı da, əgər belə gəlin, lazım, mütləq. Allahın hükümü üçün? Allah gözləyir bizi. Haa. Və başlayır məqsədləri yerinə yetiməyir. O, istəyirdiləri birinci. İstəyirdiləri o döyüş, ha, fitnə. O, bəzi siyas şey, Bu zəncildə gedir. Çıxır alla belə haralara gedir. Və başdır məqsədlərinə belə gətirlər. o ölkələrdə ki, o döyüşdə var bədbəxtli, millət məhfolub gedir. Ona danışan yoxdur. Hə. Deyir ki, orada qadınlara təcavüz edir. Sən sən eləmisən, sən səbəbsən də Sən səbəb oldun da? Sənə görədir. belədir. Bu, belə mərhələlərdir. Ona görə sən məsələn e, köçü alınmır. İndi məsələn burada va belə üslubla yerləşdirilib. Küfr olan hökmə kafir, kafir, kafir. Sonra birazdan artıq gözələr abhavə -ab va -ab -ab haç var çıxmaq. Va bunlar mərhələlərdir. Bu, bu özü bunlar uşaqdır bizdiklər. Uşaq. Hə bil yollarını bilmirlər dəqiq. Biz sizə danışırıq təcrübədən özdə şey oxumuş olan Münhəclərini də onlardan yaxşı bilir buradakilərdən, 100 faiz. Və o tərəflərdən, başqa ölkələrdə ələb ölkələndə də bu təcrüblə hamısı bu olubu. Bu sistemdir, Angələdən idarə olunur. Siz də bilirik nədir, bu söhbət, bu, bu, bu, bu fikir nədir, o fikir nəyə getirib çarır və nə olur axırda.